Благодаря за това представене. Бях забрал, че по това време на годината всъщност има две Българии. Северна и южна. Наистина, като минеш Балкана, съвсем различно е тук. Въпреки, че при вас има е сняг, при вас е съвсем различно. По-топло е и някакси yeah. по-юдно -по е. При нас беше много сило и много студено и много ветровито. Но няма значение какво е времето. Аз съм тук, защото Божията любов е еднакво гореща, независимо къде се намираме, дали сме на север, дали сме на юг. Защото ние сме негови синове и дъщери. И тази събота се надявам, че срещата ни с Него ще ни вдъхнови все повече и повече в нашето служене. Карам курс по-английски и на в един от часовете, в който взимахме различни храни и питета, учителката ми зададе въпрос. С какво се събуждаш? Имаше пред, пред, пред, с кафе, кола или там някаква друга напитка. Какво е, какво е нещото, което пия сутрин, за да се събудя? Аз се погледнах, погледнах и казах, събуждан се с будилник. Защото ти че един буден човек има нужда вече от, от събуждане. Но знаете ли, тя ме провокира и си помислих, че всъщност има право. Защото дори будните имат нужда от събуждане. 2011 година беше година за пробуждане, нали така? И искам да и попитам какво направихме. Според вас пробудихме ли се през тази година? Можем ли да кажем, че сме се пробудили? Има ли нещо различно в нашия живот? в нашето преживяване, в нашето служене, в нашите църкви? Или? Има ли? Радвам се, че в Лодив има. 7, 7, 7. Да. Но, знаете ли, това ме накара да потърся а, идеята за събуждането. Озаглавил съм нашата проповед с събуждане за будните. Когато се пороих в интернет, Открих невероятни начини за събуждане. Например, с моторна резачка. Или пък с фойерверки. Спиши и някой почва да гърми, гърми край тебе. Събуждане свикове. Събуждане. Един го събуждаха в палатката с мотор и изгорели газове от мотора. Хора споделят. Брат ми, изля чаша вода на главата ми и така ме събуди котката ме захапа за ухото. Има много и невероятни неща, може би и вие ще се сетите за най-невероятното си събуждане. Помислих си обаче, че ако Господ иска да ме събуди, Той има своят метод, своят начин. И тази вечер бих желал да помислим за библейските варианти за събуждане. Събуждане по Библията. Има ли такива? Сещате ли се? Ако отворим Евангелието от Матей, 25 глава, има една прича, много добре позната на всички ни. Десете девици. Как са събудени тези девици? Спомните ли си? Кое ги събужда и посред нож казва се нададе вик. -чусевик. С други думи, Бог не ни събужда с целувка. Бог надава вик. Явно сме дълбоко заспали. Явно имаме нужда от а, така повече усилия, за да може да се събудим. Когато говорим за притчата за десете девици, много често я използваме и ние казваме, ма ето, то е пророкувано, че ще заспим! И си мисля, че много често. Използваме тази притча като оправдание за хладкостта си, за си. Брат, пророкувано е, ето, то се е изпълнява. Дали обаче притчата ни казва, че това трябва да стане? Дали само това е нещото, което е важно? Дали това е целта, която Христос ни представя? Не мислите ли, че е важно да видим не как по-добре да спим, а как по-сигурно да се събудим? Не е ли това по-важното? Една песен на руски язик, <съща> слушах я, казва, ние не пушим, не пием, но и правилно не живеем. Ние не пием, не пушим, на руски има и малко рима, но не живеем правилно. Апостол Павел казва в посланието към Римляните, 13 глава, и там 11 стих, и това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън. Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Аргументът му е време е да се събудите защо? Защото спасението е по-близо до нас, сега, отколкото когато повярвахме. Но той го е казал кога? Помислете си, преди колко време. 2000 години. 2000 години по-близо до Христос, до пришествието. Тоест, колкото приближаваме до края, трябва да сме се по-бодри, по-дразноведни и будни. Ето защо тази вечер бих желал да разгледаме един викс за събуждане. Той се намира във втората книга, второто послание на апостол Петър, третата глава. Бих ви поканял да отворим библиите си, защото Желая да се спрем на текстовете и да се опитаме да изследваме тези текстове за себе си. Веста за пробуждане според Петър. От 1 до 13 стихове. Ето, възлюбени, пише ви това второ послание и двете събуждам чрез напомнене, напомнене вашия чист разум. За да помните думите, изговорени от напред, от святите пророци и заповета на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените при вас, апостоли. Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват къде е обещаното му пришествие, защото от са починали бащите ни, всичко се стои така, както от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от начало е имало небе и земя, сплотена от водата и сред водата, но пак посредством тях тогавашния свят, потопен от водата загина. Така със същото Слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не забравя това, което е обещал, както някои смятат това за забавене. Но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някой от всички да дойдат на покаяние. А Господният ден ще дойде като градец, когато небето ще премине сбучение и стихиите на жежени ще се разпаднат, и земята, и каквото се е вършило, по нея ще изчезнат. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие свят, живот и благочестие? Като очаквате и купнеете заидването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят, а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда». Апостол Петър се обръща към вярващите и в първи и втори стихове той казва и с двете послания искам да събудя чрез напомнене вашият чист разум. Ето той казва, аз искам да ви събудя. Искам да събудя вашият разум. Петър пише че неговите послания имат за цел точно това. Чистият разум да бъде събуден. Това е неговата главна грижа. Той не иска ние да заспиваме. Не иска нашият разум да бъде приспан от някакви други идеи и други вести. Чистият разум. Ние хората сме разумни същества, но за жалост не винаги сме водени от чистият разум. О, неразумни юруде, ще възкликне Паиси в своята история, словно българския и може би много от нас биха възкликнали днес, гледайки съвременните прояви на разума около себе си, пък и в себе си. Нашият свят е рекламата на нечистота, реклама на нечистота и пошлост. И имаме страшно много примери за нечист разум. Но какво е чистият разум? И защо апостол Петър казва, моята цел е той да бъде пробуден? Защо? Какво е важно колко важно е да бъдем всъщност движени и управлявани от чистият разум. Спомните ли си девиците, десетте, с които започнахме, бяха наречени неразумни и разумни. Тоест, разумът е движещата сила в живота на тези, които се спасяват. И Петър казва, моето писмо е писмо за събуждане. Събуждам чрез напомнене. Какво означава това? Събуждам чрез напомняне. Тоест, когато забравим, ние спим. Така ли излиза? Когато забравим това, което ни е казано, ние се успиваме. Защото важните неща биват изместени от маловажните. Но и още нещо казва Петър. Събуждам вашият разум чрез напомнене. Тоест, вие сте слушали тези неща и преди. Днес наблюдавам нещо, което много ме притеснява. В нашите църкви има хора, които искат наистина да, да събудят църквата. Вадим, ровим всякакви неща, факти, доказателства от интернет, откъде ли не. Искаме сензационни неща, искаме новости, нали? Искаме неща, които, като ги чуем, да останем с отворени уста. Апостол Петър казва, разумът ви не може да бъде събуден от тези неща. Даже мисля си, че това ще ни приспи. Чистият ви разум ще се събуди от това, което знаете. И кое е това? Това, което идва от пророците и от апостолите. Тоест, писаното и изговореното пред вас Слово. Разбирате ли? Търсим сензацията и чакаме тя да ни накара. Един брат ми каза, брат, трябва да се стреснем. Христос идва. Трябва да се стреснем, за да, за да направим нещо. Дали това ни пробужда? Не мисля, че ни пробужда. Няма пробуждане без това слово. Няма изливане на късен дъж без това слово. Няма жива идея на църква без това слово. И Петър казва, хора, не го забравяйте. Да, интернет, видео проповеди и не знам какви други неща, те са хубави неща, но не забравяйте това слово. Писаното и изговореното слово. Защото нашата будност е свързана точно с това слово. И ето защо тази година, като Съюз ние казахме, искаме да върнем хората към тази книга. Искаме да почнем да изучаваме, да споделяме, да търсим и да робим по-дълбоко от повърхността. Защото само тогава Святия Дух може да ни пробуди така както Той може и Той иска. Защото ходенето на църква, програмите, дейностите, това са хубави неща. Но ако това е само нашият живот, ние сме в опасност. Къде е това слово в твоя живот, приятелю? Имаме ли време за него? Един брат от чужбина дойде в моята църква и сподели една статистика, която ме ужаси. Ние като адвентисти сме едни от хората, които най-малко се молят. И за изучаване на Библията не сме в много така първите редици. На класацията, нашата будност, нашият истински живот е способността ни да разбираме и прилагаме Словото на нашия Господ. Реформация без Слово няма. Няма. Ето защо Петър казва: Искам да ви напомня, върнете се към това Слово. Писаното и изговореното. Писаното от пророците, изговореното чрез апостолите. И така, следва вестта за събуждането. Той казва, преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат подиграватели. Т.е. хора, които ще отричат точно какво. Ще отричат точно това писано слово, изговорено слово, Божието слово на пророците и апостолите. И точно целта на тези хора е да ни приспят духовно. Тези хора ще ли да ходят по своите страсти и ще ли да казват няма нищо от това, което вие чакате? Защото това, което очите ни виждат, ушите ни чуват, си е толкова добре познато. Света се стои такъв, какъвто е. Нечистият разум. Виждате ли? Тук вече нечистият разум, замаглен от страста, от на човека да ходи по своите страсти, и нежеланието да види онова, което Бог представя. Тези хора гледат на света, в който живеем през друга призма. И тези хора идват при нас и ни шепнат. Жалкото е, че и ние като вярващи си казваме, аве да, слушах един брат каже, той Христос скоро няма да дойде. Дайте да се оправим нещата, да се оправим живота. Той няма да дойде Христос. И има много неща да станат. Да, в последните дни ще дойдат подиграватели. Така е, казва света. Света се стои такъв, какъвто е. Обаче, какво казва Петър? Не е така. Не е така. Не всичко се стои така. Света нали? се стои така, както го помним. Както го помнят бащите ни. Петър казва, не е така. Потопът и светът преди него говоря точно за това, че светът не е бил това, което е днес. И че Бог се е намесвал. Че този свят носи белезите на Божия съд и присъда. Погледнете свидетелствата. Отаячни скал, скални пластове, природни залежи, вкаменелости. Всичко това вика, ако искаме да го чуем. Не разчитай не разчитай на, на човешкият разум. Събуди се. Този свят е хубав, казва Петър. Но, този свят е хубав, но е осъден. Така със същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън. Пазани до деня на страшния съд и погибалта на нечестивите човеци. Това, което очите ти виждат, казва Петър, е натрупано за огън. Едно време, спомням си като дете, като ходих на село, дядо ми имаше там извън двора, понеже бяхме на края на селото, едно местенце, където трупаше цяла година всичко, което му е непотребно. И като дойдеше време да се пали, Имаше нужда от огън, той палеше всичко това, което беше натрупал. Бог казва: Този свят съм го натрупал за моя огън, за моето време. И това е Словото, което ни се казва. И Петър казва: Отворете очите си, отворете учите си, отворете разума си. Този красив свят е обречен и осъден. Дните му са преброени. И виждате ли, библейският разум ни представя една друга реалност. Хората казват, да идем и да пием, да градим и да се развиваме. Бог казва, не, не, не. Хора, живейте разумно. Живейте с мисълта за това, че този свят е обречен. И мислете за това. Как? Как ще спасите живота си? Не забравяйте това. Не забравяйте и още нещо, казва Петър. За Бога, един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден. И сега ние почнем да спорим, колко са хиляда години и колко е един ден. Нали? Какво иска да ми каже Бог? Бог ми каза, че Той е над времето. И е независим от Него. И че Той е този, който решава кога и как да направи всичко. Тук се казва нещо много важно. Не забравяйте, казва Петър в 9 стих, Господ не забавя това, което обещал, както някои смятат това за забавене, но заради вас търпи за дълго време. Не забавя, а търпи. И знаете ли, тук откривам нещо, за което искам да благодаря на Бога тази вечер. Това, което е важно за нас, за всеки един от нас, за нашето спасение. Бог не се бави. Някой казва, бавил се. И как ще се бави? Можете ли да кажете някой, че се е забавил след като не ви е казал, кога ще се върне? Няма точен ден, час, дата. Няма определено време. И ние казваме, той се забави. Не, не се е забавил. Не се е забавил. Но Петър казва, не че се бави. Хора, той търпи. Приятели, помисли за това. Знаете ли, когато прочетох тези думи, си дадох сметка за нещо много важно. Бог е този, който разполага с времето. Той може да дойде тук и сега, веднага. Но Той не го прави. Но това му струва страшно много. Ние казваме, Господи, кога ще дойдеш? Хайде, че вече не мога, не издържам. Хайде, че от страдам. Губя близки, губя деца, губя приятели, роднини. А, губя работа, страдам, губя здравето си. Не искам повече. А само помислете, колко повече търпи Той. Това като че ли никога на ум не ми е идвал. Мене ме вълнува, какво търпя аз? А какво търпи Той? Не само моята болка. Болката на целият свят. Мъката, ужаса, неправдата. Несправедливите обвинения, с които Сатана всеки ден го сочи и казва, се какъв си. Мисълта за това, как, може би, Хиляди или милиони човеци се обръщат всеки ден към Бога с обвинението, че Той е виновен за тяхното страдание. И всеки ден Бог търпи. Търпи това. Несправедливо. Но Той го търпи. Защо? Защо? Заради нас. Заради вас, казва, търпи за дълго време. Не заради себе си, а заради нас. И тук откривам Божият невероятен купнеж за спасението ни. Приятели, ако се чудиш, защо Бог се бави? Защо Бог все още не идва? Може би те чака, тук и сега, да направиш крачката. Може би ти си този, който трябва да вземе решението. Може би ние с теб сме причината Бог все още да продължава да търпи. И чувате ли? Бог не просто чака. Той търпи. Но какво? Търпи Бог, Търпи несправедливост. Но за какво? Защо? Кои са мотивите му? Всички да дойдат на църква. Каква ли прочетохме стиха? За вас търпи всички да дойдат на църква? Не, нали? Каква е разликата? Да идваш на църква и да се покаеш. Има ли разлика? Какво чака Господ? Господ не чака да се покаям да се пробудим. Ето го чистият разум. Да го допуснем реално в своят живот. И знаете ли, ако ме питат как мога да позная някой, дали чака Господа, знаете ли какво бих отговорил? Ето го знакът. Стремим ли се към тази опитност? Към това преживяване? Купняем ли се и молим ли се за покаяние? Разбирате ли? Страхувам се от това, че в живота си сме много склонни да изместим покаянието с, с практики, с дела, с вършени, с официални, богослужебни такива неща. А покаянието? Мога да съм в църквата 20 години и да не съм простил на най близкия до себе си. Това не ми пречи. Аз съм при Бога. Дали съм там? Дали след като имената ни са в църковните списъци са изписъците на Бога? На хората, които са преживели истинско покаяние? Дали този апел на Петър не е апел към мен и към вас, брата и сестри? Дали това не е най-важната вест за всички ни? Се една нова година, пожелахме си много неща, тръгнахме вече, може би, по коловозите вече. Къде е покаянието? Имаме ли го като, като страст на нашата християнска общност? Имаме, или, имаме ли го като, като върховната цел, върховното преживяване? Чакането е свързано с покаяние. Чакането е свързано с. Нашето лично отношение към Бога и греха. И Петър казва струва си да помислите за това, защото Господният ден ще дойде. Какво казвало света, присмевателите, какво казвали? Няма да дойде. Дама Петър казва, ще дойде. Категорично и ясно. Ще дойде и то като крадец. Изненадващо, неочаквано. И тези, които са приспани от самодоволството си, ще бъдат отнесени. И Петър описва какви невероятни събития следват. И като четем тези текстове, и се казва моля майко, няма да устоим, нали? Да. Обаче, брати и сестри, Петър не ни, ни казва да се вторачим в огъня. Едно момиче от моята църква казва, много ми е страх от пришествието. Много ми е страх от пришествието. Няма да издържа. Няма да устоя. Обаче Петър казва: Не гледайте на пламъка. Той ни представя онова, което ще устои на огъня. Прави ли впечатление, което е то? Тоест, тези, които Бог е чакал да се покаят, и тези, които ще преминат през огъня. И откривам в 11 стих. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят, живот и благочестие? Като очаквате и купнеете заидването на Божият ден. Тези хора изобщо не мислят колко ще пари огънът. Защо? Фокусът е в друга посока. Фокусът е в благочестието Светостта в купнежа да посрещнеш Христос. Ето какъв е апелът на чистият разум. Разбирате ли? Може да ви се присмиват, може света да си казва каквото иска. Казва Петър. Ние имаме сигурни аргументи за това, че Господ идва. Но хора, най-важното е покаянието Светостта и благочестието. Какви трябва да сте в свято живеене? Светостта е единственото нещо, което ще премине през този огън невредима. И тази вечер искам, брати и сестри, да ви поканя всички заедно да размислим какво означава това свято живеене. Дали това е спазването на определени правила? Ходене на църква събота, участие в програми, даване на средства. Дали святото живеене да се облека в святия костюм и да пее святи песни? Защото някъде и това е като разбиране. Това ли е святоста? Какви трябва да сте? Казва Петър, замислете се. Замислете се. Не заспивайте, не унивайте. Не отпадайте в това. Издигнете тази святост. Издигнете този образец. Къде е тази святост? Тя не е в пастора ви, не е в мен, не е в някой от нас. Тя е в Исуса Христа. Вспомнете си видението на Исаия в 6 глава на книгата на пророк Исаия. Светостта е в Христос. С други думи, Петър се обръща към всички нас и казва хора направете Христовия живот, ваш живот. Когато човек се приближава към Господа, има едно страстно желание, да се смири пред Бога. Свят-живот е едно преобразяване на нашето същество. Не поправене на някои неща, на някои навици. Свят-живот е нов живот. Какви сме? Нека да погледнем. И то по Нека да погледнем в нашите навици, в нашите взаимоотношения, в нашите вкусове, Интересите ни, семействата ни, какви са днес, какви са църквите ни, всички те са индикатори за, за нашето живеене. И за това дали наистина имаме нужда от покаяние. Дали Господ чака всеки един от нас. Дали не е готов да направи това и за нас. Чистота, обноски във всяко едно отношение. Какви трябва да сме в свят, живот и благочестие? Няма да ви отговоря. Оставям на вас да намерите отговора. Но Петър ни казва, че онова, което е под вас на огъня, не бива да остава в нас, за да ни ни изгори до край. Стар индианец обяснявал на своята внучка една жизненно важна истина. Той казал, във всеки човек се води борба която прилича на борбата между два вълка. Единият вълк е злото. Зависта, ревността, егоизма, лъжата, а другия вълк представлява доброто. Мир, любов, истина, надежда, вярност. Детето било много впечатлено от думите на дядо си. Замислило се за миг и попитало. А кой побеждава в крайна сметка? Старият индианец се усмихнал, едва забележимо и отвърнал. Този когато ти храниш. Този, когато ти храниш. Кой ще победи в теб и в мен? Този, когото храним. Това е естество, за което всеки се борим да победи. Мили братя, сестри, приятели, Нашето духовно естество има нужда да бъде хранено и поддържано. Не случайно Петър завършва твое, своето второ послание в 17-18 стихове с следните думи. И така вие възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконите и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашият Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава сега и до вечния векове. Господ ни чака да дойдем на покаяние. Защо говоря за тази тема? Брати и сестри, защото Сатана се препира и за нас, както се е препирал за тялото на Моисей. Защото Сатана няма да остави нито един от нас, който в крайна сметка не се е предал на Христос до край. Защото за да бъдем запечатани в края с силата на духа, за който се молим. Нали? 777 е точно тази идея. За да получим духа, за да, за да бъдем запечатани с него. Ние същност не просто само трябва да се молим. Ние трябва и да станем обиталищата, за които Господ купне да бъдем. Унази категория хора, казва сестра Вайт, които не скърбят за собственият си, собственият си духовен упадък, нито тъжат за греховете на другите, ще бъдат оставени без Божият печат. Защо? Да говорим за тази тема. Защото земята трябва да бъде просветена от славата на кого? На Божият народ, който, който носи тази слава. И така, имаме ли нужда от пробуждане? Събудете се, казва Бог. Събуждам чрез напомнение вашия чист разум. Здравият разум вижда изпълнението на Словото тогава, когато другите не виждат нищо. Здравият разум вижда Божията любов и дълготърпението му. Здравият разум се бори за преживяването на покаянието всеки дневно и за унази святост и чистота, която издига Христос като образец на живота. В първото послание на апостол Павел към Солунците, четвъртата глава, глава, извинете, третият стих, откриваме, откриваме тази идея. Първо послание на Солунците, четвърта глава, третия стих. Понеже това е Божията воля, вашето освещение. Вашето, нашето освещение. Моля се, не да бъдем святи чрез свършене а святи чрез пребъдването на Божия дух в нашия живот. Моля се всички ние наистина да позволим в това последно време Бог да промени всеки един от нас. Не да ни промени, даже сбърках, знаете ли? Нямаме нужда от промяна. Имаме нужда от пълно преобразяване. От обновяване на сърцата и душите ни. И мисля си, че ако това е нашата цел, ако това е върховният купнеш на сърцето на всеки един от нас, много скоро Христос ще дойде. Дано, Бог ни благослови да бъдем не събудени, а будни, за да пробуждаме и да посрещнем Христос в славата Му. Амин.